Моє серце тріпотіло, як пташка в клітці. Я побачила поодинокі золоті листочки на деревах і клапті туману. Золото, золото. Треба підібрати листочок, сховати його між сторінками молитовника – Цієї ночі страх перед першою в моєму житті мандрівкою був переможений цікавістю. Я могла б зрозуміти нашу абатису, якби вона також була захоплена таємницею перетворення шипшини в троянду. Багатоликістю Матері Божої, музикою і барвою слів. Усе це мене надзвичайно хвилює. Я прагну прославляти Бога з більшою охотою, ніж служити йому. Звичайно, це мене бентежить, і я ділилась власними сумнівами зі старшими сестрами і абатисою. Але вони навперебій запевняли, що гріха в цьому немає. У кожного свій послух, своє призначення. Тільки в світі ти можеш вибирати суб'єкт послуху – короля, герцога чи іншого вельможу, можеш його зраджувати, коли він зраджує тебе. Я щаслива своїм становищем і ніколи не прагнутиму іншого. Однак, як дивно було бачити ліс після нашого саду людей у барвистій і чудній одежі. Виглянуло сонце, повіяв лагідний вітерець, серце моє наповнилось незнаною втіхою. Скрипіння нашого благенького візка, поштовхи, коли наїжджали на камінь, і врешті нечуваний захват що довелося йти на гору пішки, аби нашій конячці стало легше. Сестра Христофора виглядала кумедно, коли злазила з візка, і чужий монастирський візник кпинив з неї. Він мав червоне лице і грубі руки, неотесаний селюк однак його присутність діяла на мене заспокійливо. Сестра Христофора мацала вервицю з заплющеними очима, а мені хотілося не їхати, а йти, задивляючись на останні польові квіти. Я помічала кожну і вбирала у себе їхню багатоманітність – Адже моя пам'ять була наче щойно народжена для цього невідомого світу. Я їх мала усі, цілий оберемок, жодної не зірвавши. Певно Господь так володіє усіма нашими молитвами, жодної не потривоживши, вдихає їхній запах, дивується з їхньої химерності. Мої ж молитви звичайні, про спокій душевний і поячні молитви. Я чула про людські страждання, і вони були для мене тінню, що падала на мою свідомість. Тепер я могла помолитись і за худенького коника, що замислено прошкував розбитою дорогою, і певно відчував тягар. Тому я й тішилась, коли йшла пішки. Певно, я могла б помолитись за нашого візника, щоб Бог схоронив від небезпек усю його родину. І за сестру Христофору, щоб її не мучила важка мандрівка. Але це вже потім, бо душа моя хвилями здригалась від незбагненного страху, особливо, коли сонце ховалось за хмари, і ми в'їжджали під чорне піддаща лісу. Запах цвілі грибів забивав ніздрі, Ставало важче дихати, наче у погребі, тільки поодинокі голоси пташок розганяли моє напруження».